el material màgic i Alison la superbruixa. Fa poc va passar una història molt estranya, ara us la dic, però és una llegenda. Una classe de primària, com era normal, estàvem fent una classe de matemàtiques i quan jo arribava a l'hora del pati com cada dia, dues nenes que es deien Maria i Lluisa es van posar contra una altra que deia Alison i era estrangera. La Maria i la Lluïsa sempre volien tenir raó, però en realitat qui la tenia era l'Elison. Quan jo eren les cinc, l'Elison se'n va tota sola cap a casa perquè ja era molt responsable i en canvi a la Maria i la Lluïsa les vanem a buscar les seves famílies. Quan l'Elison va arribar a casa es va tancar la seva habitació a plorar i s'hi va estar plorant una mitja hora. Llavors es va posar a fer els deures. Quan els va acabar, la seva mare li va dir que n'és a comprar i l'Elisa li va dir que sí. Però quan ja ho havia comprat tot i ja se n'anava, va venir un noi corrent, va ensopegar amb ella i li va tirar tot a terra. El noi li va demanar perdó i li va dir que per compensar-la li donaria el material de classe que portava. L'Elizón va pensar que ja en tenia de material de classe i que ja no li calia més, però se'l van endur a casa. Quan va arribar a casa va intentar descriure alguna cosa amb aquest material i el llapis va escriure sol. Després va utilitzar la goma i també es borrava sola. La carpeta et les, les feines sola, els llibres et subratllaven el que havies de fer, la maquineta et feia la punta sola, els colors et pintaven sols, el regle et feia al marge. Amb els puntafines, si t'equivocaves, ho podies esborrar amb una goma normal, com si estigués fet de llapis. Els retoladors et pintaven els colors sols, i així amb tot el material. La liçó es va quedar mare a va pensar que per ser la mésllea de la classe havia de tanyar aquell material, ja que no traia gaiaires bones notes. L'endemà ja ja era la més gesta. La professora va dir que es tornig a fer el surt és per ser la, per ser delegat de classe. La Maria, que era la delegada, va dir que això no es podia canviar i la llugurisa va dir el mateix. Però la professora va dir que s'havia de fer el sortet, sí o sí. I la Maria i la Lluïsa va, van estar una setmana sense pati. L'Alison va ser la nova delegada de classe. La Maria ara es moria de l'enveja. Ara la Lluïsa pensava, pensava que l'Alison era la millor i volia derrobar-hi a la Maria, però no volia trencar la seva amistat. Així que va fingir que creia que la Maria era la millor i l'Elison la pitjor. L'endemà la Maria li va dir a la Lluïsa que a l'hora d'anar-se a casa l'espigarien per veure com podia ser que de sobte hagués sigut tan llesta. I això ho van fer. Quan l'Elison va entrar a casa, les dues nenes van picar a la porta. La seva mare es va preguntar per què venien. I elles van dir que van perquè la són les ajudes a fer els deures. La mare els va dir que anessin a l'habitació de la seva filla. I elles li van anar i li van fer una entrevista. I ella els va contar que sabia fer màgia. Ai, no.